ته بولانا وکي تاسو په واسه ته دوه ورو ترسيرو کورانه 64 نمبر کې څپمرو মহলلا بل خير کې په 17 8200 2002 کې داته ته دا دلاسه شه شروع کړه دې جا دی لو نہ کا جان جگړه بتا سره کوي او دا به اوسم تاسو ښه راشي یو ټکه به غریب نه ویلې ټول عمر دوکو دڑا کو کته رښوي او که چاره سو کو ته راشي او دای قرآن نه خوبه سره خبرونه چې قرآن لا سوې احادیث لا سوې حواله سره جنگ جگړه بس بیا دې مفتی مشي قاضي او دا او دا او دا وت غیب چې زول دې کشر تکینم او دا دا کشر دورخه په قران پوښو دا ته بیا چې کم دن ظلم خکاری او دا خلاب خلاف شروع کی ځای په ځای باندې قران په ذکر کوي چې بیا سره جګړی شوی دي تا سارا با کوي دارانګه دریم قسم اعتراض اغا با التوصل والخیل بالوسایل بالوسایل الشركیه توسل او خیل وسایل الشركیه وسارا شیر کی وسیلے تا تا وراش چتا وای دا مو وای چه سے تا تا و مو خدای تا وایا دا وسیلی نشتے دا شرک دی جو اندی سا خلڑ شاغت وای زما د پارا دعا کا جائز دا ہم مڑی لتللا و مڑی تدا ویل چه زما د پارا اللہ ن سوالو کا دا ج کم ننو شرک دے دام کو نو دی بو خا دا ت منی نا بزرگاں ن او دا وسیله ثابت را پلانکی پلانکی دا منلی دي او پلانکی د لیکلي دي ولله نيا سوال نيول دي پاره باندې الله را العزتو اراد کوي د دې چې دا ناروا دي او دوی په پتاه همېشه د غایې اعتراض کوي چې دا هو شپارسيان دي د دې و جن علماء کرام اتفاقی طور سره ذکر کوي چې د پخوانو مشرکانو او دوو سانو مشرکانو د هر دور ډغه یو اعتراض دی چې دا زمون شپارسيان دي لکه ال لجنه الدائمه کې تقریبا زای په زای باندې ذکر کوي هغه چې کله مسله توید باندې واسکه وايي دا د پوښانو دوه سنو مشرکان یوې طرز دي دارنګي علامه برکویره رحمه الله ا ذکر کوي په خپل رساله حنفي انفيو المسلک عالم دي دارنګي علامه معصومی رحمه الله حکم الله الواحد اللہ <سؤال> ماں معصومی حنفی رحمه اللہ اغام ذکر کئی دا چه دا دا پخوانو مشرکانو او دوسانو مشرکانو یو اعتراض دی چه بس دا زمانگ شپارس یاندی نو پاگی اللہ را بولی ذت رد کئی او دا دای اغران کل کئی تا تبام داوی چه دا زمان شپارس یاندی لیکن سور یونس اگوری تاسو اتل لسم سور یونس آیات لمبر اتل لسم یو لسم اسی پارا اکبر آيات نمبر 130 سورہ یونس یولسمہ سپارہ الله اکبر دمشریکان او امیشه دا غیترازی و یا عبدونا او بندگی کیدای بلنا کیدای منذن لا ما سیواد الله نہ ما داچا لا یزرهم ولا ينفعهم چی zarar نشور کولیدای تا او نفا ور کوله و یقولون او وای دای ها اوله شفاعه عنا عند الله چی دا منګه سفار دی الله سخا دای زمنګ سفارش الله سخکای او ا موږ دای ته وو او دای الله ته وای الله ته وای قل اتنبئون الله وای زم پیغمبر دای ته وای آیت تاسو خبرور ور کوي الله ته به ما په هغه باندې لا يعلم شنو په دې الله په هغه باندې پس مانو نو کهو نه پسما ککه تاسو وای چې ګینه الله دغه حالاتو نه خبر نه ده چې تاسو به دته وای نه دې به الله ته وای ولی الله خپل نه د خبر الله تاسو ډایرک تا نه شویلې او دا مثالونه ذکر کول چې یاره سوقنو دا چې کم ده نو وکیل سړې و جج لابو نو خدای توام چې کم ده نو وسیله مخکې کوي کنه دا مشرکانو به بیانونو د مکه مشرکانو ابو جاله اوطبا او شیبه الله منه وکړه لا تزریبو للله الامثال د الله د پاره د مخلوق مثالونه مزه کړوې الله الله دې لیسا کمیسلی شیئون لم یکل له کوفان احد د الله په شان سوکتی چې ته الله ل مثالونه ذکر کړې د الله مثالونه کم چ خپل بیان کړي دي اغه بیان کا نور مثالونه بزانه د الله د پاره نه جوړې آیو شاعر جیبان داس کوي اغه تدی آیات اغڑیرہ بہترین تشریح کردے دیا گوئی خدا اگر عالم الغیب اپنا غیاء اگر اس پہ ہر غیب اپنا اگر سب میں نور موجود اس کا نہیں ہے اگر علم محدود اس کا تو انکار کی کوئی صورت نہیں ہے سفارش کی چندہ ضرورت نہیں ہے سفارش تا پا کس ضرورت تے وہ بے با کرندوں کی سنتا ہے پہلے قل اتنبعون اللہ بمالا یعلم فی السماوات ولا فی الارض وہ بے با کرندوں کی سنتا ہے پہلے وہ زندوں کی مردوں سے سنتا ہے پہلے جمعہ البخواب اجل ہو چکے ہیں لہد میں جو آرام سے سو چکے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہی اپنا مشکل کشا مانتے ہیں تراشا ہے کیسا مریدو نہیں لا کہ عرفان کی نردبا ہے وسیلہ وسیلہ مزاروں کو گردانتے ہیں وسیلہ عمل ہے نہیں جانتے ہیں خبر ندیج وسیلہ صدا داریں اللہ رب العزت فدیبان دیرات کئی عجیب انداز کې او دې قول را نه کول کەی ما نابذهم الا ليقربونا ال الله زلفا سوره زمر آیات لمبر 38 کې دی الله سره نور هي صدر زولی اوای چې د زمنګ مرتبه الله تنز دې کوي الله په دې زائ په زایبان دې رد کەی غو مقاماتو کې تاسو ابیا ګورې شپه شفاعت قبوریا قهریا باندې څنګه الله رب السترت کوي دا وسم تا ته وایي یا را دا پلانڈ کی پو وسیلہ بانده دعا چوڑی یا را دا پلانڈ کی پو وسیلہ دا پلانڈ کی پو وسیلہ دا نبی علیہ السلام احادی سے مبارکا چھو گو رے چرتا و دا پیدا نکے چا غد دا ویلی چا اللہ ما دا پلانڈ کی پیغمبر پو وسیلہ زما کار اوکے یا دا صحابہ و دعا چو شارته بس ای قول سره دا حدیث پیدا نه کیدا سي چې ما دا پیغمبر په وسیله وبخه یا ما دا پلان کې پیغمبر په وسیله یا دا پلان کې ولی په پیغمبر بلکې هغه مننه کړی دا دینا دا پیغمبر قبر سره صحاب را غل او یو تن را غل راضی قبر سره بل صحابیو ته ويره شوي ولی را غل وي ما دا پیغمبر قبر سره سلام کو وی تا حدیث نده او ری دلی راشی حدیث ده تاوام پیغمبر ویلی دی چه کم زائی که ما بانده درو دوائی زما قبرون لما رازی زما قبر نا ایدگامه جوڑوی چه خالک تینا راتولی گی زما قبرون لما رازا وی چه کم زائی پیغمبر ویلی ما انتم بیاواتوی ما انتم ومن بالاندنس الا سوا که دلتا تا پیغمبر باندې درو دوائی که اندلس کے وائی طول برابر دی داغی اغا اللہ را بلوزد پیغمبر ترسائی او پیغمبر تاغر اسی بس اغا رسی نور تا کبرون و خوال مزا وی دارت تا چاوی لی دی دارنگی تور تا کوئی تور تا صحابی او رازی و اپس او بل صحابی والرازی و توی چا تا تلے وی وی کماتا پتا تو کوئی تور تا تلے پدی نیت چدا براکی تیم کام دی ما بچر امنوی پر خود آزائی تا دارنگی حض رضی اللہ تعالی عنہ یوزای کی منز کو او چمنزو نو خلق روان شو دا شے. روان شو اس جمعۃ تلن و دای سکے و دای دال ته جمعت و غی ته زی اغه نبی علیہ السلام منسکلون دی وای چی بس اغه برکت ته من پکیزو حضرت عمر اتا خبردار ګر دا شهونه کی د دوجنه په خوانې قومونه چ کم دنو هلاک شو چ غی دا د مخلوق په مقاماتو کی برکات لټول دا شهونه کی او اغه ونا عمر چداغه تذکره, تذکره قران کریم کړه دا چه الله وی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره چه هغهونه لاند بیعت صحابه کرامو سره کړه الله داغهونه تذکره قران کې کړه دا پوڅکله خلق خلکو هغه سره شرکیات شروع کړه حضرت عمر وی ورشی او داونه دا د وی قولوی او ختمه کې چې بنیاد ختم, ختم شي حضرت دا کدنن زمانه خلق وی دارنګ دا حضرت دانیال علیه السلام پیغمبر دی قبر چې کوم در راوته ده او توستر علاقه کې jihad کې ده اوا مشرکین او تغا با مغلوب شول او صحابه کرام غالب شول حضرت دانیال عليه السلام قبر راوته او علامه ابن کثیر ترجیدې قول لور او ادا دیم صحیح او ای صحیح خبر اداه دا اتک ات سوا شو داږي اتسوا کال ابادر او ته واخ غوري هغه غانه خبر دي پدير واقعيا کډي زبردست واقعيا ده اتسوا کال شيو چه اراو ته الودايا ونياي كه علامه ابن كثير ذکر کوي او اغه متوي شدای او قتل نو پ کټ باندي پروت رجل ميتن وه ا شدای او قتل نو اغا ته آمد زی الله او طالان وکم و کووقببرونه کئ د شپې ګه او یو کې د پند او بیا هغهقبونه ټول حوار کوي چې پې او نه لږې چې کم ځ کې خکل چې خلک پی بیا چې کمنو من جوور تو شروعو نه کې ودی به سره سکل بل س د ا راوی نه تپوس کوي دای به سره دا کولو چې دای به با کله باران به نه کې نو دای بدغه په وسیله باندې سوال کو او اغه به اکټ به راوخ دغه په وسیله به سوال کو نو الله را بیا به په وسیله باندې باران غوښته وزګورې ہاں پیغمبر دې حضرت دانیال علیه السلام یو خدا چې د واقعین دا معلوم مشوا چیرې وای پلان کیزای کی بولډیزر چې کم نه پکا بر باندې روان شو او ټل لړیداو جمعه تو لړیداو چې درګال اورا شه نو باندې بولډیزر نه تا دا, دا دروب کې سیدی جوړی کړی دي خرافات وهیات دي او دا داسې بکواسات دي یاد د خپل حرامي تو به او دا په سلام باندې دا څوک کارو چې بس نه زي سم وحله دی ورکی جزيه و کنه زي په دا خپل ګډړان یاريږي نو ب زکه پین نه نو دا از خرافات دي ورنه د پیغمبر قبر خالق راو باسه د نن زمانه ولي چې دا غد ویلا ویلايت فاطمه لګي چې ولي وو کنه اغه دین نه راځي بل دا چ اتو سواله شیوی دي او صحابيو صحابو تا وي رجلن ميتن مړ وتا وي ها رجلن ميتن او يار چا په پیغمبرانو باندې دا مړ اطلاق کړل وای ټولو صحابو کړه دي ټولو چې کمنه حضرت عمر کړه دي او اې چا په انکار نه دي کړه رجلن ميتن مړ وتا وي مړ دا تر څه نه او بیاج کوم دي بل پکې دای عبارتو چه دا دا وسیلنگر زولی چو گورا ندهو جن اللامہ ابن قیم رحمه الله کشف السطور کے دارنګ اللامہ برکوی رحمه اللہ زیارت القبور شرکیت و شرقیہ کے آزکر کوي و اکدر نن زمان خلق وی نو اغای با پراغلی و چو گر پیغمبر جسم ملاشو سنگ چه اغای پی آ شرکیہ و سیلی کولی دا سیا پیدائی کڑیو اغای صحاب دان کي چر کبر ول جوړ کي چمن غا زرو د په وسیله باندې دعا غواړي دي زکه اغه يغه قبر او اغا همار کي خلک پدای شرکياتونه کوي خاخه دا, کو دا صحابه او خدا امان نه دي کړي حديث کرازي نبي عليه صلوات و سلام فرمایي چې کله د الله نه يو صحابي له یادو سوال کوي د الله نه نبي عليه صلوات و سلام اسم اعظم سره سوال وکاو او په دې دعا چې چا دعا او غښتانو عبادت خامخا خ کړي او پدې چې چا سوال وکړ هغه سوال به الله خامخاور کړي هغه کې دا راځي هم اني اس الुका به اني اشهد انک انت الله یا لازستانه سوال کومه پدې سبب چې زدا گواہی کوم چې الله حاجت روا مشکل کشاتی دای پکینه چې الله سوال دا نه کومه به بابا دای پکینه دی ویل چې به وسيله تنبي به وسيله الانبیا بوسیلت هزا النبی دا پکې نشته د الفاظ به بابا او بوسیلت النبی دا پکې نشته بانی اسالوک بانی اش... اشهد انک انت الله یا الله سوال د نزه کوم چې ته الله حاجت رواه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا الله سوال دنا زک کوم چې زو دا گواہی کوم چې الله ایتو زک دنا زاس سوال کوم او دا بهترینه دعا ده شاش په دې د دوانه مخ کې وي او رسته وي کم شرغي حاجاتي الله به خامه قداغه سوال قبلې دغه نبی عليه الصلاه اسم اعظم ویلي دي دارنګي بل حدیث کرازي اسم اعظم کې دال فاس دی وی نبی عليه الصلاه والسلام یې چدا دعا سو کوی نو خامه خابه الله سوال قبلې اللهم اني اسالک بان الحمد <اللہور> لک لا اله الا انت وحدک لا شریک لک الحنال منن بدیع السموات والارض یا ذال جلال والاکرام یا حی یا قیوم چا لاستان سوال کوم بدی وجا چ حمدونه صفاتونه احادیثو اسألوك بأن الحمد لك نبی علیہ السلام و, و اداع اسم عظم دے چاچه پدی بانده سوالوکو او داغا او دوا بخامخ اللہ قبلی او غد دال الفاظ خی اللہ ام اینی اسألوک بأن الحمد لك لا اله الا انتا وحدك لا شریک لك الحنان المنان بدیع السماوات والعضیاز الجلال والاکرام یا اللہ زستان سوال کو و دی وجه بانده چه صفتونا خدای توب یو تالا را دی شریک دی نشتا او احسان منده همیشه دی پا باندې بانده احسانونا دی او یا اللہ زمکا و آسمان دی بینقشه پیدا کردی زمکا جتونا تسال کو علیشه دا دعا, دعا کوي نبی علیہ السلام دارنگی حدیث که دا الفاظ امراضی اللہو مینی اسعالوکا بی انکا انت اللہ الاحد سوامد اللذیت لم یالید ولام یولد ولام یکوللو کوفن احد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادم اسمی اعظم ده بار کی چکه کم دعانگان ګوره د انبیای کرام قرآنی چ سورانه کل کړی یا احادیثو کې چې سم راضی صحیح احادیثو کې چرته بسوګدا پیدا نه کی چېو صحابیدا یا یو پیغمبر دا ولی چې یاره د پلان کې په وسیله باندې د پلان کې په وسیله باندې بلدا چکم خلق د جواز که کم خلق کوي چې شټیم ده نو هغه داوی چې یره جایز دي او نور خلق چه بازی و ته حرام او ناروا وي تر دي چې بازي علما په شرک کول کوي نو ولی او سړی دا, دا سینه ځان بچنه کی ما دا پلان کی په وسیله او باقی دا پلان کی په وسیله او باقی الله نه ډایرک والا الله وي ز ډایرک قبلم الله صفا وي ګناګار او توغ ګناګار او زمانہ او غړی زمو باپ کوم او الله لا تقنتو من رحمت الله او الله وی لا تایاسو من روح الله نو چې دا سه خطابات الله کوي نو هغه ذات نه ډارې کولې نو, نو یو به داوي چې با سوګوره پلان کی وسيله ثابته کړې دا او پلان کې وسيله او تینا معنی یو اعتراض په پمبیا او دا کړو سالورم قسم اعتراض په او داو چې هغه با د ځانه غلط غلط قیاسات کول او د ځانه به د الله مثالونه ذکر کول الله بغیرت کيلا ک اوس چې ذکر کړي ګورا وسيله زکه ثابته ده چې تجز جج لزينو وکیل باندې بوزي نو جج ل وکیل بوزي ولانه د کسي سوال کې او کوټه ته چې چه جون نندر نندر فایبه ودره اودات چې کم ده الله ته زينو ادا وسيله بندا کوي دا د مشرکین او هغه ټیم کې د اعتراضات زماناته جاهلیت کې او اوسم د مشرکین دغه اعتراضات او دا کئ الله رب العزت سوره نحل کې پدې رد کئ آیات نمبر 74 کئ شهدا چې مکه وې سوره نحل سوارلسم سفارا آیات نمبر 74 الله د دینن منا کئ شهدا الله د فارم مثالونه ذکر کئ چې مثالونه دې شو روک او خلک بیا داوي زموږ یو عمل غرو یو لوی مناظرو د دې پنجاب دغه مفتدیینو یلوې مناظر او زمونږه ملګری در درجه کې نو هغه ما ته خبره کول بیا کې ستوم ریکارډ شوی و وې ما مدرسې کې سبق و او دای راغله و زوپا مدرسې کې یوه کی آوازه پنځپره و ما نو چې هغه راغنو یم د دنیا مناظرېم کړې وې نو دای ولا زبوط لغنو اول خو زوی درېما درجه کې مې روب را باندې مرغه چې خدای پاکه داخله لوې سړې را کوس ار څنګه د خوبه د سره سره خبرې کوم خو یې نوی هغه پدې ودېځه په زور بوت نم چې دا پنځپيره ده یی پنځپيره نه ما باز شروعوګه شروعو شو بس هغه سره په وسیله شروعو شو تاسو وسیله نه مانی نه چې ما وته وچه احادیثو کې نشته قرآن کې نشته موږ څنګه ومنو دا وسیله نشته نوی هغه ما ته وچه ګوره مثال داسې نو دا غا مثال وي چې او د جج دا نه بیا یې چې ګمده بل مثال وي دا نن در پایدہ نېڅدا مثالونه ویني ما دا آیات وي چې سورې نهل کې هو الله وي دا آیات نمبر 74 تر سورې نهل <تصفح> فلا تزریبو للاحل امصال ما بیانوي دا الله د پاره مثالونه ان الله حیعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي او تاسو نه پويږئ تاسو بس سمې مثالې مثال جوړ کړي ولاله بیا دا الله مثال د مخلوق سره خپل الله الا الامی کله کو فوان احد لا هم سر برابر شتنند الله مثال څنګه ذکر کړي د مخلوق سره بل دا الله ذکر کړي قران کې خپل وای لیسا کمسلی شیءن دا لا بمثل یو شیشتنند الله د مثال سره څنګه ذکر کړي چې دا می وې بیا هریب لای نور سنورتل قران نو غریبان خبرني خو بس پلان کې مولا لیکلي پلان کې لیکلي به شا کا ملایان چې څه صحیح لیکلی موږ به مانو چې غلطی لیکلی نه مانو په ما ته د علامه ابن قیم رحم الله او د علامه ابن تیمیه او څو حواله نو بس بسو غریب بالکل لا جواب شو کله کله الله بلشان غنټکار کوي ویلا جواب شو دای کیسیټو می خوځمات ذلیلہ کوله واره نو هغه خو هغه مولای صاحب خراب شول چې مولای صاحب خراب شونه بیا یې کیسیټ زمانه واغستو او بیا کیسیټ چې کم نه نوې دغه ختم کو چې شایانه شي بیا نموتای تا وته غستوی اغه دنیا شوه و مات نه شو اغهسته دارنګی سوره یاسین کې الله رب العزت د خفغان اظهار کړل دی د خپلو بندګانو نه آیات لمبر 78 کې وګورئ تاسو سوره یاسین درویشتم صفاره مخېره کې تاسو وګورئ ال تعالی رب العزت وایي وذرابلنا مثلا ونسي خلقا بيان اي د زما د پارا مثالونه ونسي خلقا وير کله د خپل پیدایش وسړی تما څنګه پیدا کړي زما د پارا د مثالونه ذکر کړي دي او مثالونه ذکر کړي خپل پیدایش ته خلکو ګوره گو زما د پارا مثالونه مزه ذکر کو چېر دا وکیل بابا زه په وړي بابا دریو دا به کې واغه به کې نه نه د مثالونه مزه ذکر کو هيا اعتراض از داو دارنګې پنزم اعتراض په صحابه کرامو او داننګې په انبيای کرامو باندې دا یانو د دا حق باندې داو چې هغه به داوي چې کله مسله او توحید ذکر کړي نو تا باندې بام دا اعتراض کوي یو په خام د اعتراضو ولیه خپلن کې دوه مشرانو زمونږ تیر شوی دي او د دنیا مشرانو نو هغه په قران باندې نه پويدل یوازې تراله په قران باندې پوه شوی دایې پوښتنه جواب ان شاء الله سوره انعام کې واخایو بیا تب او تا یو الیس الله به عالم به شکرین ذکر کیږي غل تب بیاو او دا د الله شکر گزار به تزخ در زمونه بيدکار اغستې پس شکر ده شکر الله چې زمونه د قران کار اخلي په دې په خوانو او دا همیشه ده سي په غې بيدای اعتراض کو موسی عليه السلام چې فرغون تر اغله ده او فرغون ته مساله ذکر کړي ده او فرغون اعتراضات کوي او موسی علیہ السلام جوابات ورکړي نو هغه یو اعتراض پر اون دام کړه ما بال القرون الاوله دې په خوانو پیړو بیا سهاله چې تراله دا خبره کې په خواخمو شرانو دانو ویلي دا, دا غي بارا کې سوای موسی علیہ السلام عجب جواب ورکړ دا ستا جواب نه نن څه به تاسو دا وای ته دروغه ودا انبیاءو په دروغ جوړ کې دا کابیرین دیوبند په نوم به دروغ جوړ کې اکابرین دیوبند دیوبن دالی کلي دی. دالی کلي اسینہ چې دا نی چې اکابرین دیوبن پسې کنځل شروع کړي بعد دره شروع نه کله اکا د عثمانیان او د جماعت المسلمین د بیموار خروغون ته هغه وی اکابرین دیوبن ټول مشرکانو خدای مو غرق کوي چې تاسو هغه مشرکانو اسوار لڅوا کال کې مسلمان څوک نه دی ته و یو ډاکټر عثمانی پیدا شو مسود الدین عثمانی پیدا شو هغه مسلمانوند دا وې د اسلام د اسلام د کمز نه چې اسوار لڅوا کال کې نه دا به نه کې زمن اساتذه کرام اصول ذکر کوي او سب ان شاء الله سوره بقرہ کې بیا وڅابه او ما تطل الشیاطین باندې ذکر کوم اکابرین د تاچار ماخه تا کلو خبره غلطه ای نتبد دومره اول د غي صحیح کتابونو باندې ګوره شی هغه کې بینا دان نه د غي صحیح کتابونو کې دا خبره لیکل د استاس د خلاف ته دا غي نه د قران خلاف خبره بګورځه او صحیح برواخ لو ته دا پوي دروغ ټول شوه دا دروغ دي زکر دا, دا غی کتابونو که صحیح خبری چه کمی دیا برا واخلی او که بیل فرض غلط خبرامی و غصره تو دین خدمات خود کردی مشهوری نطبف آغا دا کوپر و شرک پتوی نلگه دو رب اوه چه کم جواب موسیٰ علیه سلام ورکلو علموها این دا ربی فی کتاب دا غی عیلم آغا زما رب سخده آغا فوشا او رب پوشا دغی باه کې لب کو شایینو کو چې دغی غستا کمم خ الله د کتاب دک کا ممس دا دا سال ده دغی باهې د سنوم اوس سیغی پ شوی ندي یا پې چا او دا ډیر کږ دا ډیر کېږې د کتابونو کې درروغ او کتابونو کے منډل دا ان تحی زیاد ککیږن صبا لکه تقریبا حسین علی را او الله رحمتن واسیتن اغوی به فرمایل زمون اساتذه کرام وې چد اویاو نزياد کتابونه غلط خلقو تمنصوب شوی دي لیکل یو چا یو دبل چاپونم باندې ورته شي او دا کیسا علماء دیوبند کې ډیره شوی دا ډیره زیاته شوی دا غي مخلصینو غي به د خپل کتاب نن سبا چې څوک کتاب شای کوي ورته دی د تبعات حقوق محفوظ دي دا بل څوک نه شای کوي او مخکې غي مخلصینو غي به عام اجازهت ورکو چې اجازهت به ورکو نو خل کو پاکرزانا درو خبر لیکلو هغه به شایا کړو نو دا دی وجنا شرکیات دی کتابونو کې راضی نتا تا وداوی چې ولې تا کابیرین نه مننه ا کابیرین نه مننه سبو دان چې تا کابیرین په شي خبرې شروع کړو چې تو عايش نه ا کابیرین مننم هغه الله سقطلی دی الله دې او بخي هغه دو سنتو اتباع کړي دا خود قران او دو سنت دغه مساله ده دا همې شدا <clears throat> لکه تاسو وګورئ سورې بقره 170 نمبر آیاتو نمونه ده پارا هميشه وې دا تا ته او دا شیخ خپل مشران د ترامه ته کی بیا د پښتو مشران وګوره پلان کې زمنګ مشرو وغنه من دانو وری دي تراله دا خبره کې د پختو مشران غریبان څنګه خبرو هغه او پوجرو کې راستو درسان بانګونه به پیوې او هغه به کیسې یو بل ته دروغ کیسې پلان کی ځای کې یو دیو ا دورا او سفر سفر چې کوم نن دا شو دا دا کی سیبه شروع وي او داننګې جمعهتونو کې کی سیو فمینبر باندې کی سیو هر کی سیو کې سیو غیر الله کتاب چا ویلو د جہالت دورو الله د علماء دیوبان او دغه خصوصي شاګردان حسین علی نور الله مرقدو بیا دغه شاګردان اريد اكمالو کو چې مخلوق دې د الله کتاب وخايه وګورئ تاسو 170 د سوره بقره وا اذا قيل لهم وا اذا قيل لهم اركلوا جو الشد ايتبيو تبيدارو کيما انزل الله دا قران شرا له ګله دې الله قالو نوای بل نن تابع بلک منګه تابعداري کو ما د هغه طریقه الفینا چې منبل دي منګه عليه ابانا پاغه باند خپل مشران زمنګ مشران چې په کومه طریقه باندي منګه دغه تابعداري کو مشران تا دا با داوي زمونه خپل مشرانو پس راواني منګه خپل مشرانو پس زو منګه پتا دا به تام وای او د هغه زمانه کې وي یاد ساتئ مشران উপসتلن په دو قسم دي یو هغه چې د قران او د حدیث په مقابله کې مشر په شروان شي لکه عقایده کې عقیده کې يوم شر په ستلن نشته نه امام ابو حنیفه په سے نه امام شافعی په سے نه چکه نه بل عقیده کې قران او حدیث متواتر دي <تصفح> او چې امامان উপসتلن نشته ده نو د سوار لس مې مشر مشرکار ټول علماي دیوبن شي عقیدہ کې هغه پسې تل نشته عقیدہ کې چې څو قران وي او څو حدیث متواتر وي پدې دوه مت اجما ده ټول علما پدې متفق دي خپل علماي دیوبندا خپل ذکر کوي چې عقیدہ کې لچا خبره مننه نشته ها فروو کې چې کم مسائل دا سي دي چې هغه کې د قران نش نشته يا حدیث نشته یا حدیث دوه کس مراغلي دي نو هغه کې امامانو پس کړه سړی او هغه کې تقلید کین نو بالکل روا ده او د امیده لپاره لازم نه دانا نه چې غیر مقلدین را فاسی او اي امامانو پسې چې څوک او اي امامانو خبره چې منینو دا ناروا دی او دا حرام دي دا ناروا او حرام نه دي او دا آیاتونه پاغې چسپان کول دا تحریب ده په آیاتونو د الله رب العزت کې بیا او ا غیر مقلدین چې امامانو پسې بدرد نه وي او ځان له پی دیس باندې عمل کوي له خبره کوي دي ټول خلق من واڅه قران و حدیث و و او حديث عام شي موږ د دشمنان نیو او د ائمه او بدوایل او د حديث په نوم باندې بدینی خورول دا ډېر لوی ظلم دی بیا نو پینځم اعتراض بدا شپږم اعتراض بدا او دا چې بس د پس پس عقل پسې بروانی خپل ګومان پسې په خپل ګومان او په خپل عقل باندې اعتماد دي او دا ډېر لوی جہل دی شه بس یو سووی اوستا ستا عقل یره زما عقل کی دارا زی زما سوچ داوی ستا بس سوچی دی الله وای زپویګ من الله یعلم انتم لا تعلم نا پویګ قران پر روان شه حدیث پس روانشا شه ته دی وځنا مشرکین مبارکه الله وای لکه سوره انعام کې براشی 116 کې ان تتبعون الا الظن داټ کلياندی ګومان پر روان دی ترا بس ګومان او خپل خیال په سر وم اعتراض چې په انبياو باندې کيده نو هغه به داو چې دا الله باندې به دروغ جوړ کړه الله باندې به تقاول علی الله یو تقاول دی یو افترا ده تقاول قران کې داش راځي آسیبد دا زانه څخه خبرو کی قرآن کې داش دې دا ډېر لوی ظلم دی الله باندې دروغ جوړول دې ډېر لوی سزا ده الله وی لوی ظالم دې هغه سوف چه ما دروغ جوړ کړو ند تقول علی الله به زانه دروغ جوړول لکرا بشي سوره اعراف کې چې الله وی دیت کلوې چې ګورب به حیاې مکوې دوی زمنګ پلان را نو داش کوله الله په حکم کړ دا الله دا سویل دینو الله ت벌 دروغونه نسبت کړی اتم چه قولن او فعلن فلا بنده دروغ جوړي افتراء على الله دای ترزب کو او د انبیاء و مقابل کې به دروغ جوړول اوسپا دروغ جوړیږي کله دروغ جوړیږي سوره اعراف کې برآشی 38 کې او من ازلم ممم نفترع علی الله کذبا دا غا چانه غړ ظالم نشته چې په الله دروغ جوړو دا مه شدا غي استدلالات دروغ جوړول او دروغ باندې خپل گزاره کول او نه هم اعتراض بدا کو پم او باندې تاسو وای چیرس یو الله کوي دا الله جنیا زولی نه ولي دي او دا الله نیا زولی شته نیا زول دا غره ډیره غلطه اصطلاح ده قران کریم سور 4 مونږه زمونږه عوام تقریبا هر مونږه پر رکات کوي الله الصمد الله الصمد الله بنیازت الله نیا زولی نه دني ولي الله نیا زولی شته نه جنیا زولی نه دي دا مشرکین وی او باغی باندې الله رات کیل کتا سو ګورې سورہ بقره 117 117 اوله صفاره سورہ بقره یوسل ولسم لمبر آیات دغه اعتراض په نبی علی صلوات و سلام کړه او پهار پیغمبر باندې بکو وقالو اتخذ الله ولدا صفالم نوامخه 116 نه وائی دا مشرکان چی نوڑکڑی دی اللہ تعالی ولدا حسین علی نوور اللہ مرقدو مانا کئی نائبا متصرفا فی الامور نائب ولد نائب چی متصرف تے پا امورو کی معنی دا یو اتخاذ الولد دے یو تولید الولد دے تولید الولد دیتا وی چی بچے اوزی او اتخاذ الولد دیتا چی پا بچی باندینی ولد لکن نیاز آوری یارداز من نیاز بین دے او دا به انشاء الله خپل مقام کې بیا تفصيل کو ول الله جوابات کوي د الله نيازاولي نشته سبحانه اول جواب پاک دی الله د نيازاولونا الله د شریکان نه پاک دی دویم جواب الله کوي بلحو ما فی السماوات و ما و الارض بلک دا خاص دا غد پاره د اختیار دا سوچ اسمانونو کې د واس ته ځمکه کې دی الله د ټول ار سمالک د نيازاولته ضرورت څه دی دریم جواب الله کوي کلو اللہو قانیتون دا ټول زیر تازو چاہتا نیازو لیو انبیاء کا دا ٹول ما تا دی او عجز دا انبیاء و ذکر کئی عجز دا اولیاء و ذکر کئی اذا اللہ نیازو لیو دی داننگی سلورم جواب اللہ ذکر کئی بدیع سماوات والارضی اللہ نیازو لیو ضرورت تے اللہ بے نقش و بے نگار پیدا کرو نو دا دانش کوله خپل مخلوق له حاجت رواشی او اولاد د داغه حاجتونه سره کی ولین شي کوله نو بیا ضرورت ته بل دا چې نائب ځکه نه دی ولی نه ازولي ځکه نشته اذا قزا امرا فانما يقول له كن فيكون الله چې کم ذات د کم یو شي اراده او لفظ کن وای نو بس اغه شی وجود تر ازي نو الله نائب ته ضرورت نه نائب خوده اغه شوک نیوي کار په او کول نه شي دا اعتراضات په انبياو کدل دا نه کسم کسمه اعتراضات او هر دور کې دا په علماء حق حق پرسته باندې دا اعتراضات کیږي دا اصول مهمه ثلول توحید اثبات در رسالت او اثبات د صداقت د کتاب عام مختصر ما یو ځای یو ځای چرالو لږی ک ذکر كلا وسره او درنګي ایمان بالاخرا دا قران کریم ذکر کوي د توای اصول مهمه او ټول انبیا په دغه سلور خبره باندې الله تعالی علی گلی او دغه انبیا او سلور خبره غټه غټه دار اوري چې دا الله یو وال او منه او د انبیا هر پیغمبر چې براتونه دا به زد زړه الله پیغمبرین زماته بداري او بل دا چې ایمان راړي په اخرت باندې دوباره به ژوند کېږي او دوباره چه کم دین استازو بیا جوانده او ال تبا در سرعی صاحب کتاب کیگی او چه کم کتاب الله را لے گلده دا غیر اشتنواله او کئی او دا خبر او منه دا اصول محمد زکر کول او سلور اصول ممید دا او دا آ اصول ممید دا جہاد بزکر کئی چه دا سلور خبر پده سلور خبرو باندې مضبوطه کئی د دی سلور د پار را پاسی جہادو کئ او جیحات اللہ ربو لزر داغی اصول قوانین اگر زائب زائی ذکر کئی لگا سورہ انفال کے قواید با ذکر کئی انشاءاللہ چھے دا جیحات سو اصول دی او دا میر او دا طول دا فارا قواید آبا ذکر کئو انشاءاللہ او زائب زائی اللہ وی پاسی قاتل المشرکین کافتن کمایو قاتلونکم کافا او اجنی مشرکان او جنگ گئی دای سران د یوود نهاره اوباره کې اللله ی فک تولو کم زای چې مو بیاموندل نو ووجې الله د مسلمانانو کې د جهات جذبه پیدا کې او الله رب دی دا د یودو پر کټي زمن د ملکنا د یودو سره نیس او نابوت کې او الله د دا مسلمانانو پوج او مجاهدین خپلو کې اتفاق کو اتحاد نصیب کې عجیبه پرپې ګنډې شروع دی جا بدنام کو مجاہدِ بدنام کو مجاہدِ پدین ام بدنام کو فراپِ گنڈے شو روشوے چھ بس مجاہد لے کلاشن کو لاس کے وار کو نوبل طرف ته فراپِ گنڈا شو روکڑا چھ مجاہد کے بے رحمیدہ مجاہد کے ظلم دے مجاہد کے دادی او دادی او خپل اخپل دماکیو کی خپل پو جیان ملکی والی دا دماکیو کی او ایدا خود کش و اثر ملاوشو سر خو په دنیا کې چمړي غنو دنیا سره نه ملاويږي یو را واخلې دا سر ملاوشو دا د مجاهد د بدنامولو د پاره چې مجاهد بدنام شي مجاهد شر مسلمان نه دی وجله او نه مسلمان دی وجلو قائل ده او نه مجاید د مسلمان د قتلولو حکم کوي او نه مجاهدین دا څه کوي فوج په ديا مختقه وتوي ورشه یلی هغه کې ناشونته دی او دا د پرایتي ملک به شک مونږ دا واو چې صبح پر دار تنظیمونو کې داسه خلک را دن شوی په سادیان چې اغیز ویخته مخ توګه کړي او کینور روانه دانا چې ټول مجاهدین داسه شي او صرف صرف دای چې ویرا اغی کې نا سنته شو عجیب خبره ده عجیب غون ده کې پراپګاندا ده نا سنته ملاو شو زمنګ د ټول پوځانو ګیره خولې دي دا نا سنته نه دي اگه یو سنت پر خدای سنتول خونه فرض دی نواجخ طلوت سنت وای نہ فرض دی نہ دی خو سنت دی اگه غریبان پادشیری استان ژولو نه سنت پادشیری په پا مغ باندې مو گیره نشته وی ختمو ده پیغمبر دو سنت برابر نه دی کله مو ده پیغمبر دو تاسو دو زرگا سنتونه پر خدای نو پاغي سنتو باندې تاسو ځان نه کافر کو یو ولتمو اگه یو سنت پاتشون اگه مو په دا یو خودی شتم نه پر بیگاندی دی اسه یو پراپاګندې دي او د میډیا بس دغه په لاس کې ده او دا زور او شور جوړ کړل غي دا وکړه دا وکړو الله د مجاهدینو کې چې کم شرپسند نه شو دي الله د غيوم د مجاهدینو او بسی ولله د مجاهدین صفه پاتې کی او الله د مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا شي زایب زایب ان شاء الله از تشریکوم وختان قوتان نجاه ذکر کوي بلدا چې jihad به غیر د نه نو باغیر دو مال چنه کیږي نو دویم اصل فکر کوي انفاک فی سبیل الله الله دې هر مسلمان له مال ور کیداله نن وخت کې مال په کار ده خو سره پدینا چې بس جامه کا او بیا خرچ او کله لګین نو په بيدینه زمږ مال لګي نو په سیډي باندې لګي زمږ مال لګینو نو ګرخ فرولو باندې لګي زمږ مال لګي نو په ډمو باندې لګي زمږ مال لګي نو ਆ په دی ټي وی ګاندی انټرنیټ دی ډیشنری او موبایل کې بیلنس دی او پیسې بندې غلط رابطه او غلط واسطه په دې باندې زموږ مالونه لا او صرف په دې لږ چې بس بچو یو پبلک کې داخل بل پبلک کې داخل کابل قرآن لا چا مال ورنکو د احادیثو د پیغمبر د خدمت لا چا ورنکو او کوری کې ناغه مولات ابرت تاوي چې ګورې ماده له مدرسې سره امداد کړه دې دا له ماده کړي او ماده له او چاته د مسلمان مال او نا لگیت پده بانده زور لگیت پا مال لگو لبانده حدید کی وئی یو طریقه سره و مال او لگو زکا چه دا مال استانه ده داخو اللہ در کرده نو بیا وئی اسی اللہ تا پاتی کی میراس سماوہ اسی بدن پاتی کی گی کنا نو بیا چه پا دیونوشی و قرض راکا کنا منزل لذی اقرزو اللہ قرضن حسنا نو بیا سړی د مال حقیقتو پیژنه دایش شیم نه ده د الله دین په پاره ولا کو سبته جوړ دا خو سرب ډول سنگار ده نور پکې سوم نشته ځګن طریقو سره الله ترغیب ور کوي د مال لګو لپاره او بیا تا مال دې له ساتل اړ چې راځو پیغام خادي کومه ست تکلیف راشي الله وي غم خادي کې ست سر اوچتاونکي او, او سترګو اوچتاونکي زیمه زبده ارسه سر کوم خدای الله لاره کې مالو لګو غم خادي له ساتل دې وی له کومه مالا راکي کسمه کسم طریقو سره او آل عمران کې بیا دا غيده پارا شرایط ذکر کوي جمال باری پسر قبلی مال پسر قبلې وي زبادنه زبادن پکې نه وي او دارنګريا قریب پکې نه وي دانا چې تره مال د ولور کبل رضوا ته دراشاوې تعال <سؤال> ما داد در کړو یاد لريه کاری د پانا یادات چې غته باندې بیا کارونه کې بوج پېچې زکات هغه چا لور کې چې تعال میخصاتي بیا میخدل سره دانا پدې باندې بیا دانه خیال لاوي دغه پسوبیا دانه کې تنظیم دریم یا ذکر کوي تنظیم تنظیم ذکر کوي چې ادا دانا تنظیم جوړ کوي ځکه jihad او انفاق بغیر د تنظیم نه کیږي امیر جوړ چې او اميري داغه خبره به من شي او د تنظیم د لپاره بیا قوانين ذکر کړي ال عمران کې اوبه ذکر کو چا ولا قاعده بدای د ټول تنظیم ارکان سور یا به موحديني او عقیده به د توحید مشرک به تنظیم کې نه پرېږدي بدعتو تنظیم کې نه دی دویم قانون او قاعده ذکر کړي د تنظیم لپاره چې تنظیم منشور او د الله کتابی سانا چې پلان کې او پلان کې او پلان کې نا نور کتابو نبنی منشور دا اللہ دا تنظیم اغاب قانون دا قرآنی در ایم قاعدہ ذکر کئی چه اراکین دا جماعت دا با فعالی امر بالمعروف او نا یعنی المنکر بکئی دا هر ناروا و رد بکئی او انشاءاللہ اللہ دا توفیق را کئی چه دا هر ناروا و ردو کو ذکر رد دا منکر دا دا انبیاء و کارو او پا دیبان الله اللہ یهود و نسوارات تبا کرو الله وی کان لا يتناهون عن منكر انفالو دایبہ دا ناراوونه خلق نه مننه کول زکه می تبا کړو صرف امر بالمعروف کار نه کوي نه یان المنکر امر بالمعروف کار نه کوي صرف سلورم قانون ذکر کوي شمال به جماعت باندي لګي او پند براجمکه او پنځم قانون دا ذکر کوي د تنظیم د پاره چې په خپل مشوره او شورا کې غیر رازدار نه ساتي کم منافق دردان نه کو نو طول عرصہ به گډوډ شي غیر بارازدار کینا او سلورم د اصول ممدونه آداب ذکر کئ او آداب فاریک د ذکر کئ چېد ملګرو خیال بساتی عزت او احترام به کې حجرات کې هغه آداب ذکر کئ آداب الصباح اوب ان بیا ذکر کو بل دا چې دا صلات اصول مهمه او اصول مهمه نو بل دا پی جندل غواړي چې قران کریم اانځه کرکی داوا زمنګ بدا ذکر کو دا صورت دا ده داوا اغه ټول صورت اغه ثابته کلا اغه یو وی کلا دووی کلا سلور نو صورت اغه داوا ثابته او اغه داوا چینو دلایل ټول داغه نه چار چا پیره ګرځي او اغه داوی ترا ګرځه واغه داوا ثابته وي نیاو بم داوګ دو مقصد دو صورت او داو د صورت بیا چې هغه داو قران ثابتای نو قران کریم هغه په سلورو طریقو باندې ثابتای مختصره زوامه دلائل عقلیا یو هغه دلائل چې عقل منی دیمه طریقه دو قران دا چې دلائل نقلیه به ذکر کړي دا مساله توحید حضرت آدم علی السلام هم کړه دا دا مسله توحید ایوب علی السلام هم کړي دا مسله توحید بود علی السلام هم کړي دا سی دا. یو یو ذکر کوي دلایل نقلی سره وایي ګوره دا غي کړي دا وګوره پلان کوو بزرګانو او, او اولیاء کرام هم کړي دا دریم طریقه دا مسلې دا ثابتولو د पारा ا دلاله وحی دی نبی علی السلام وایي چې ماته بس امر شوی دی چې زبا دغه بیانوم ماته وحده شوی دی چې بس تا دا بیان ته او سلورمه طریقہ د قران کریم د دلایل ا حلف قسم نه الله قسم کری پد باندي چې دا قسم غرم چې دا مساله بر حق ده او ا غاز خپل ذکر است بیا مانکم خو دلایل عقليه دا پدري قسم باندې دي بیا خپل سلور دا طریقے شی پاره کې اول قسم دلایل عقليه دا پدري قسم باندې دي دلایل عقليه محضه دا هغه دلایل وی چې په هغه کې چې کوم مقدمات ذکر ش وی نو دا مقابل پنځ باندې مسلمی وی خو هغه ملزم کول پږي کې او یوه د اړېد طرف نه په اعتراف نو دا به ذکر کړي لکه الله وی الله اسمان پیدا کړل دے زمکه پیدا کړل دے آدا چې 11 خپل ذکر کړي دته وی دلایل عقليه هغه دلایل چې عقل منی په مقابل په ملزم کینې چې تداسوای چې دا داسې دی وکنه یا یې چې کم د دا, دا غنه اعتراف او دسخط نه اخلي دلایل عقلیا دویم قسم هغه دلایل چې عقل یې او مد مقابل چې کم د توحید د مسالې نه منکر دے هغه په دیبه نخل اعترافوم کوي لکه سوره مومنون کې الله زای په صاحب انده ذکر کوي لکه مومنون کې آيات نمبر 84 85 کي الله وي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون دین تاسو کچې د ازمکا او پسمکا کې چې سديدار چا په اختیار کړی کتا سو په ويږي نو دای با ټول وي پس یقولون لله دا د الله اختیار کړی اعتراف فیه کو خپل بداو نو چې داو کینو الله دا دا و توي چې دا ارصد الله په اختیار کین بیا مسلې توحید نه ولي تختي بیا دا ومنه چې شفارث هم قبرونو کې سوک نه شي کوله او ارص واقدار او اختیار د الله دا علم غیب چالاننه ثابتو بیا ول درس نور چاله ثابتوی دریم قسم دلائل دلائل عقلیا الزامیا مسقطا للخصم اغا دلائل چا کلمنی فو کله ذکر کې نو داګه داسې دلایل وی قران دا دلایل ذکر کړي چې داغینه پس مقابل مشرک بدتۍ چې بنشي کولاوله غله پاتې کیږي جواب بتوم بیا پخپلکه ااده سه دلایل چې داغینه آفا کله کله خبره کې 1.5 راګیر کی کنه چې بس دا سه راګیر کوتای حق دا کار دا شوی نو دا سه ولې کیدو هغه اوس چې هغه راګیر شونه غلې شي دې توې دلیل عقلی مسکتل الخصم چې هغه بس غا له بیا جواب نشو کولی قران داس د دلایلوم ذکر کړي او هغه زای په صاحب باندې بیا ذکر کړي بل دي دلایل نقلیه هغه په دوه قسم دي یو توای اجماعی او بل توای انفرادی اجماعی ارا چې هغه زای بس مختصر الله ذکر کړي لکه سوره انبیاء کې الله ذکر کړي 25 کې چه تعله ا發 دغه سane کرت د چې لا اله الا الله تعله انبیاء دا کرت ده اجمعی طور سر را نکل که مختصرا او کله کله کل این فرادی را نکل گئی او گوران نوح علیسلام دغا مصاحت کرت ده ما من اله غیرو وود علیسلام دغا مصاحت کرت ده ما من اله غیرو دا یو یو نبی راخ یو یو نبی راخ او ده آئی اغا بیان راخ لی او اواقیات سکر کئی ده د دوین تقسیم سره دلایل نقلیه په پینزو قسمه باندې دي دلایل نقلیه من الانبیاء انبیاء او تا دا مساله کړی داوی یو یو پیغمبر بر اخری عادته بدن خی چې ټول انبیاء دا مساله کړی دا چې لا اله الا الله لا اله الا الله مساله توحید وګوره توحید هغه چې کوم قران ذکر کړی دی امامخه تفصیل کو کمو راتب دي ټول انبياد د دې د پار راغلي او هغه به ذکر کوي قران کریم دویم دلیل نقلی د فرشتونا دلیله نقلی من الملائکه چې ګورې ملائکوم دغه ګواہی کوي او ملائکوم د الله تابیدار دی عدالت توحید مقیر دی لکه سوره مریم آیات نمبر 60 45 کې د سبا وغيرها دا ذکر کوي چې بیا په دې داغه پرشتیم په دې ګواہی کې چې الله یو دی شریکی نشته ده درېم طریقے سره دلیل نقلی من العباد الصالحین چې نهکانو بندګانو دغه مسله کړل ده لکه سوره کاف کې داغه ځوانانو مسله ذکر کړي آیات لمر سورلسم کې اذقامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ند و من دونه اله لقد كنا اذا شتطوا هغه ادریدل بادشاهوي نظام بندګی به کوم یو بل چاته بچغه نه وای هغه یو پیدا کیږي دربار کی اولاد دی چغه وای ربنا رب السماوات والارضی لن ند و من دونی الہ لقد قلنا اذن شتط سوال نه پیدا کیږي موږ بل چاته چغه وو رب او پالن کی هغه د چزمک او اسمانه پیدا کړی دی داغه اولیاء دغه مساله کړی دی دارنگی سای بیاسین تاو گورا راغل ده او چغوی چه دان بیاو خلاف او شو نو اغا راغل ده او چغوی وما لیا لا آبود اللزی فطورنی و ایلیه تور جون و خلکا مال سشویر د آغا رب بندگی و نکمه چزد پیدا کړم ستاسو و پس کدلو مغیس آغا زاد تدی پتا بمولگی ورځ را روان ده او چغوی اول تردی پوری چه قوم پیرا پند شو او د پانځه پراقون شو غاټي لوتي او هغه رجم کو تر دې پوره مفسرین ذکر کوي چې دا ټول با راوته او شهید کو او هغه پر خواغه فده هغه مساله توحید پر نه فده نو تاب پدې چې ګورې پلان کیو بزرگ او پلان کیو لیدغه مساله کړي دا اسنه چې دې مسالې نارښتوشه ځان قتل کاغه مساله نارښتونه شي سالورم دلیل نقلي من الجننات و فارشتو خو پرېدا ام خو پرېدا نهکانو خو پرېدا نهکان پیریانم چې دي نو غيوم دغه مساله کړې ده لکه سوره احقاف کې تاسو وګورئ لګه یو تایید راو باسم سوره احقاف آیات نمبر 29 سم پیریان دي شپږشم سپارا سوره احقاف پیریان دي راغلي دي او د نبی علی صلاتو السلام تلاوت اورېدل دي نبی علی صلاتو السلام د سار منس او چه اغی نو فورن ایمان راړي او چه سنگ ایمان راول ده نو تلیده اخفل قوم تا دعوتم چلی بیا دو او دو قرآن دعوت گره سور احقاف آیات نمبر اونتیسو و ایز سور و ا اذ صرفنا الیکا نفر من الجن ہر کلا چې راواله ولمږه په ترڅه باندې یو ډلا د پریانونه یستمعون القران چې وقته خدای هغه د الله کتاب قران ته فلما حزروه پس هر کلا چې حاضر شو هغه ته قالو انسیتو په اشاره سره وی چبشي چبشي اشاره دا څنګه اشاره وکړه فَلَمَّا قُضِيَ فَسَرَ كَلَاج مُكَمَّلُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَلَوْ نَافَشُدَ إِلَى قَوْمِهِمْ قَوْمُ خَلْتَ مُنْذِرِينَ يَرَوْنَ كِي يَرَيُوا وَرْكُلَ بِيَاوَ الْكَا أَوْ غَبَيَانَ الله رَنا كَلْكَي قَالُوا یا أُودِيَ پِرْيَانُ يَا قَوْمَنَا أُفُومَ زَمْغَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابَا بِشَكَمْ گَاوَرِ دُيوُ كِتَابَن ان أُنْزِلَ مِنْ بَادِ مُوسَى چَرَ عَلَازِل شَوَدَ پس د مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مبصرین کے نام ذکر کوي دا زکوی ای دا عیسیٰ علیہ السلام تسکل زکا نکئی چھدائی دا د علیہ السلام پا دین مانجو مصدقا تزدیک ان کے دے دا آغام کتابونو انو آم سل بینید د مخدی دے دی قرآن نا یا حدی الالحق لارخائی حق تا طریق مستقیم او لارخائی پتر عبدالار برابر باندے یا قومنا او قوم زمنگا عجیبو داغی الله قبول کئی تاسو دا دعوت ورکا د الله دا اللہ داغی دا قبول دیاو کہی و آمینو بیہی اغه باندې مان راړي دا سه عجیب بیان کړل اواجیبا انداز کې اغه ذکر کوي دا پیریانو بیان نو پیریانو دغه مساله نه لوي تاسو عموما نه کله کله دلیل نقل ذکر کوي فنزم اغه د کتب سابقهونه چې ګوره پلان مخینه کتابونو دغه مساله کړل لکه سوره بنی اسرائیل آیات لمبر 2 کې وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا توخوانو کتابونو دغه مساله کړي و داننګ کلا کلا کل کل دلیل وحي ذکر کوي درم کې سمو ددلایلنا دلیل وحي اادارنګ کلا کلا کل قسم ذکر کوي هوګر د قسم ګنیمانی دي اسنه داس دکې چې بیا قران کریم کې ختم انا نه کوي دانہ چار ځای په کسم مانا کلا کلا کسم پا دی مانا رازی چیزو کدا کار اوکم او دی کار کیا شو موما داس او نکلو مقسم بیهی چه پا چامی قسم خوالده مال دی ضرر او نقصان راکی مال دی ضرر او نقصان راکی خدا سی قسم بغیر دا اللہ دا ذات نفبل چا بانده خوالده حرام او نارواده من حلفه بغیر الله فقد اشرا که نبی علیہ السلام فرمائی دارنگی نور ګڼ روایت په دې باندې چې چا, پا بل چا قسم. کل کل قسم پا دا الله ذات سره په بلچا قسم اوخړ نو دا الله نه توباو باسي او مافي ده وغاره نو یو دا قسم کله کله قسم په معنا د شهادت راځي چې په چا قسم خو رینو دا مطلب د الله کوه صفات صفه غواړی یا پرشته سب جوړاون چې په سب جوړاو له سره نه دا نه چې په پرشته مې قسم مې نو والسرینو دا مانید اردو وا دپختو الکلیدا مانسینه دا, پختو دا, معنی دا پرشتو می دې قسم معنی دا چه پرشتو بانی می دا چې پرشتو باندې می دې قسم می بس کده ما دا کارو نک نو پرشتو دې الله مطلب دا نغوس بالله دا چې پرشتو دې مال نقصان راکې نو پرشتو دې الله نقصان ور یا کل کل قسم فمانا د تفخیم او شان سر راځي چې دا واخه آغا گټوالی ته اشاره کوي لَک کتاب ماننے قسم خری ول کتاب المبین ردے معنی دای شه دا کتاب ډیر لوه بهترین کتاب دغه ور دا تفخیم و شان ته اشاره ای کلا کلا قسمه د رحمت او برکت رازی نګه قران کې رازی ل عمرو ک انهم لفی سکرتم یا مون سره هجر کې حیات نمبر صحیح کې نو آل سلام د قسم د پاره د لا عمرو ک لفی سکرتم یا نو دا سمانه تا عمر می د قسم استعماله نقصان را کنه نه تا عمر کې د الله خیر او برکت واچي دا معنا نه ده دارنګې قسم کله کله په مانا ده خیر او مراد نه ده نه چې بیا غلطی معنی کې ارزه کې قسم راشي نو بیا وایي چې بس قسم می دی قسم می دا په جندل غواړي دا چې ذکر کې د دلایل او د تقسیم او مسله بالکل واضحه شي په دلایل سره نو بیا د مسالې د وځاحت د 파ره الله رب العزت سلور طریقې اختیاري كلا قران كريم امثله ذکر کوي مثالونه ذکر کوي قران كريم د تووي دا وګورم دا کافر بلی او چغي وتوي دا داسي دي لکه یو سړی د وپغه غاړه ولارد د ووتوي چوبور او رسو بور او رسي لکه سور رات کې ذکر کوي نو اگر را رسي دي شي شرم نشي را رسي وبدا د خلیته نشیرات له ترسوچې ترسوی او چت کړه نه او ګوټی نه کړه نو چې څنګه اغانې شیرات له دارنګ غیر الله انبیا اولیاء د ده مدد له نشیراته ده دې دې اسه چغې وي کالا کالا الله رب لذ د اغې ارا د مخالف د اله او باطل او عجز ذکر کوي وګور سړیا هو د له سلام متا محتاج دی فی ب السلام ما محتاج دی وګور زکریا علی السلام ما ته محتاج دی دا غی د الی او ایجز ذکر کوي ایجز د پرشتو ایجزهم د امبیاء ایجز دا اولیاء ایجز دارنګ دا کلا کلا الله رب العزت د مخالب دلائل کمزوری کوي الله حجتهم داحزا بس بس کوه حجتهم داحزا دلائل, دلائل باطل له کمزوری د شریعه او کلا کلا قران کریم د مسالې د وضاحت لپاره واقعیات ذکر کوي او دا بتاس بیا ګوري واقعیات د بیا او قران کریم کې د غنې طریقې سره او ځکاله دا سلور طریقې ذکر شي په دې سره مصله وازهه شي نو خلق ډډ دله بخامه خوا جوړيږي مانن کی منقادین او غیر منقادین دا انچې توياره مسله بیانوم ټول خلک موافق دی شي شرع نه کې دي مخالک ټول نشي موافق کېدې خلق با دو دلی شی، نو چه دو دلی شی، نو دو منون کو دو پارا، ام سالور سیزونا د غیر منون کو دو پارا ام سالور سیزونا، چه چا مسلا او نه نمانلا، نو کلا لا اغیل زجر ورکی، گوار خامر دار غرق بری کم، طبع و برباد بری کم، پو اشا، کلا زورو نورکی، تخویف دنیاوی او تخویف اخراوی سره، غورا پلان کې مې غرق پلان کې فرغون حمان شداد دامه غرق له ثانشم تبا کوله دا سه تخویو دنیا وی او کله اخروی جهنم باندې ځای کم ګوره مکو دا خبره درېم طریقه کله کله عذاب د برزخ څخه کړګي چې ګوره قبر کې بده برزخ کې بده معذب کم د الله مسلو منا او کله کله الله دا زورونه ورکي زلہ بدل اگور موحور لا کوم زلہ بدل بانکم د ہدایتنا د الله د کتاب او د پیغمبر مخالفت مکا او دا سلور طریقو سردا زجرنا ورکې او د منون کو د پارا سلور سيزونا ذکر کې یو بشارت خوشاله ش جنه بدل در کوم زم تسلی ور کې خپا کېګه ما پلانکي مي غر کړو او اگا د پلانکي پیغمبر امداد مې کړو سائم داد بکوم تسلی ولا ور کې او کله کله تشجیه او بہادری ور گئی کلاک شوے موسی تا او گورا عیسی تا او گورا علیہ السلام ا گئی سنگ مسئلہ کرے و تک لاکھ شداش بہادری سره مسئلہ بیان ک او سلورمه طریقہ و تداوی فزلو بہ ذرلہ اطمینان راولم فزلو بہ مضبوط کم لکدہ پخانو فزلو باندے میں اطمینان او تسلی را اوستوا دا سلور قسمه طریقو سره دیلہ تسلی ور گئی دا چتا شو تیاری ہاں کله کله مونږه داو چې یاره امور المسلیحه نو امور المسلیحه ذکر کو دا مطلب د یو مسله شروع نو الله وی ګوره یا دا عذاب پر رس تو ذکر کې مونږ کوي مثلا نو مونږ داو امور المسلیحه مطلب دا چې د عذاب نه بچ کې چې مس قائم کې نو چې دا تاسو په بیافته چې امور المسلیحه دایا دا مطلب ده چې د عذاب نه بچ کې یا دا امور مسلحات تسلح ده پارام زکر کئی او د تصبت ده پارام زکر کئی یا کلا کلا و من و ادخال